عندها لهم ومروا بالخ Nina samili podali srca osmaya od to je dobro zna i Allahu Znaj, Od sutra, najveće i šala, već bi oko 9 sati mogli da budemo ovdje. oko 9, ovo ovaj je 9.15. Već je budismo 9 sada, znači ono, ajacija. Tako da već oko 9 mogu da se okupljamo. Ajpo, ako se malo je zakasni. Ne, nije štet, nije zvori. Evo večeras, je 21. noć mjeseca obazana. Ja sam nekoliko zadnjih noći neobljivo da već od ove noći treba da se traži lejlet u Treba da se traži lejlet u kadr, u potigni, kadr i vadetom. Možda je i ova večerašnja noć lejlet u kadr. Rekao sam da dosta učenjaka znameniti. Navodi na osnovu matematičkih proračuna da je u stvari 21. noć Ramazana, noć kad ili deletu, kad zašto mi spominjemo noć, kad zato što je te noći počelo objavljivanje Kur'ana Muhammedu s.a. Te noći je dobio prve riječi od Allaha džaldašanu posljedstvo Meleka Džibra te riječi mi su bilio Božava je Allaha niti klanjaj, i ti postiti taj zekijak, nego, ili karaj, misli rabbi, kjede ti klan, čitaj, uči, izučavaj, studiraj, u ime gospodara Tvoga koji stvari. Učenjaci navode da je kompletan Kur'an objavljen na prvo nama najbliži jednu javučko nebo, ili da je 23 godine odakle po potrebi jednako kako je Allah je lešao u toh dio objavniva Muhammedu sallallahu a.s. Znači prvo na dunjalu ško nebo kompletan a zatim popotrebi djelopično Muhammedu sallallahu a.s. Allah mu je mogao i kompletan Kur'an objaviti odjedno Je su čak i neki ne vjernici zašto nam se ne objavi džumbleten vahida od Jednog Muhameda. ga je svojom mudrosti malo po malo objavljivo. Primjera radi Musa valejsalam kompletan Tevrat je objavljen i dat od Jednog. A miostalagova je što je Kur'an objavljivan djelomično dio po dio nekad po potrebi i Ljudi su se preko toga učvršćivali. Kur'an sadrži mnogo pitanja i odgovora na njih. Ono što su ljudi pitali Muhamada sallallahu alaihi wa sallam, Allah dželašanu navodi i daje odgovore. Daje, recimo, samo radi ovoga, na primjer, Kur'an objavljen odjednog, onda ovo ne bi imalo smisla. Znači je velika Allah dželašanu mudrost. Lele tu kadr... Noć, ona se može prepoznati zato što u njoj ima smiraja, ima sekineta, ima ganičeta, jer tada meleki silaze, prisustuju teravijama, prisustuju učenjima Kur'ana, predavanjima, više nego inače i više nego u bilo kojoj drugoj noći. I znači u ovoj noći se osjeti, ako je to večeras, osjeti se smiraj. A mi ćemo i 23. noći inšala pete, sedme i devete i bade badetom oživljava tu noć. Ja vjerujem da će idući petak inšala navičajka 27. noć zbog nekih hadisa koji su vjerodoljstveni sahiji da je te noći ledet u kadr i doći dosta naroda koji način dolazi ovdje. Tako da ćemo i tu specijalno da na taj način obilježimo i tu noć. Znači potrudit se da i badetom zaista tražimo ledet u kadr. Jer Allah je rekao da je to noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kada se preračuna hiljadu mjeseci, to je 83 godine još nešto. Ibadet u toj noći i nagrada koja se dobija za ta ibadet veća je nego ibadet koji se čini 83 godine. Ne može se, znači, dobiti nagrada ko za tu noć. Zbog toga je svako ko tu noć provede u spavanju u nemaru u nebrizi nemo ma nesretan mi ne smijemo sebi dozvoliti da budemo nesretni i da nam prođe ta noć tek tako počijevši znači od ove večeras kažem jaš jedno mljeni znaci jeste da je to mirna noć da se ni jedno zvijezde u toj noći ne dozvoli da padne i da se ugasi da nestane sve do samara da tog jutra Šejta ne izlazi zajedno sa suncem. Sunce izlazi, a šejta ne može izaći zajedno sa njim. Da je sunce tog jutra, dan nakon neiletnu kadr, bez onih jakih zraka, kao mjesec, i može se direktno gledati u njega bez sunčanih naočala, znači direktno okom da se gleda u sunce. Da ova noć nije ni hladna, a nije ni vruća na znači, osjeti se jedan smiraj, jedan se kine. To su neki znaci po kojima se može prepoznati da li je to ledet lukadr. Mi ćemo ovo ponavljati, inšala, i ovih narednih noći, kada bude neparna noć. Ja sam s i noć započao govor i priču o onom što nas sve čeka. Odlazak sa svijeta. A, mumine, inšala, Čeka odlazak sa šehadetom. Men mate va la ilaha illallah da halal džennet. Jer onaj ko umre sa la ilaha illallah na ustima, na usnama, na jeziku, ući će u džennet, kaže je poslanik. Ali neka se ne zavarava niko ko ne živi sa la ilaha illallah da će umrijeti sa la ilaha illallah. Ovoj temi treba stalno razgovarati. O njoj treba razmišljati Kažem opet sve govorim prvo o sebi. Sebi nasihatim i kad god vama nešto kažem molim onda Allaha gospodaru daj mi dovo prvi rad. Zašto ovo govorimo? Zato što je bilo ashaba čak subhanala koji su živjeli s Muhammedom a.s. družili se s njim gledali tog čovjeka, primili islam od njega a nisu skončali na stazi islama. Tako da niko od nas Ne može ne smije biti sigurno čas kožan to staza. A to nam opet daje energiju da budemo ustrajni na lahom putu, da budemo bogobojazni, da budemo skrušeni i da budemo bolji ljudi. Kaže se kad je vratio se s miradža Rasulullah, i kad ih je obavijestio da je bio na miradžu, da je ga Allah uzdigo na nebesa, mi sada iz ove perspektive, iz ove distance vjerujemo u to bez šubhej. I, mo, ili moramo da vjerujemo, jel? A tad kad je njihova vijestio, kaže, dosta ljudi se okrenulo od Islava. Nisu mogli to da podnesu, da shvate. Zašto? Jer im je to izgledalo malo nevjerovatno. A subhanallah, nevjerovatnije od toga je bilo ono su bili svjedoci, da mu je objava sila zlas nebesa i u to nisu sumljali. Pa kad su Ebu Beklu, želijeći ga pokolebati u vjeri, mušnici rekli, Tvoj drug govori da je bio na nebesima i da se vratio. On ne misli za čemu Bekir posumnjati. E zato je bekr bio najbolji čovjek i najbolji muslima. Jer nikada nije posumnjio ništa od islama. Kaže Resulullah sam na srne. Kad sam pozivao u islam ljude, svi su se malo nečkama. A Ebu Bekir je to odmah prihvatio, bez razmišlja. Kad su mu rekli drug tvoj, kaže, bio na nebesima, on je odmah rekao, ja mu vjerujem. Kaže, kako mu vjeruješ? Pa ja mu kaže, vjerujem u veće od toga, vjerujem nam u silazi objava s nebesa. To je veće. Kad je ovo čuo Rasulullah <tip> s.a.v. dao mu je nadimak es sidik, iskreni ili istino ljubivi. Pa se Ebu Bekr često navodi kao Ebu Bekr es sidik. Radi Allahu anhu, nek je Allah zadoban sa njim. Bio je jedan ashab čak, također, zvao se Ubejdullah ibn Jahsh. I bio od prvih muslimana tu. Ovo je kad čovjek znači, morala neiskreno neke stvari radi. Pokaže se to Katar. Čak je, kaže, otršu Abesini, u prvu hiđu učinio. Bio muž u Muhabibbe koja se kasnije udala za Resulullah. I kaže ona, sanjala sam ga jednu noć da je u jednom vrlo teškom halu, teškom stanju. Kad sam se, kaže, probudila, rekla sam mu to On mi je rekao, kaže, ja sam se vratio u kršćanstvo. Bio sam kršćanin, pa sam prihvatio Muhammedovu vjeru, a sad sam se vratio kada to najbolja vjera. A ona mu rekla, Allah, mi ti si lud, to nije najbolja vjera. Međutim, on je na tome, naravno, ljudi kada spomenu kršćanstvo, nešto prvo pomisljaju na strasti. Jer Islam te ovaj zaokruži jedni moralo, a nešto drugo Islam ti dozvoljava sve. Zato vi što sad o religijama razmišljaju, Šetan ih vodi na sve drugo osim na islam. Islam ostave na zadnje mjesto. E, kaže, kad se vratio krešćanstvo zbog čeljega, počeo da pije ponovo. Vratio se alkohol. E, to je. Vjera, zato je to bolje od islama. Jel, što može da piješ? I, kaže, umro je na tome. A bio je od prvih koji su primili islam, subhadam. I ovo, kaže, treba svakoga malo da zabrne, da bude iskreniji prema Allahu Đalešanu. Reču na kraju, šta da učimo i kako da molimo Allaha Đalešanu. Ima isto tako, gdje ljudi nemaju ustrajnosti na putu po sustanu bila su kaže dva brata živjeli su u jednoj kući ovaj na gornjem spratu koji je bio da skalaše volio je popiti i žene dovoditi i tako dalje na donjem spratu živio je brat koji je bio pobožan je bio pobožan i kaže ovaj provodio vrijeme u badetu ovaj u griješenju međutim Ovaj kaže što je, bio ibadetu, što je bio ibadetu, malo mu došlo teško, nije više to mogao, kako se to kaže, da izdrži. Ovo se dešava, braću i sestre, kad mi ibadet razumijevamo kao teškoću. Ibadet nije teškoća, to treba da nam bude rahatluk. Muhammed Aleyhi Salam kad je stajao na namaz, on bi govorio, Bilale, prouči nam ezan, pa prouči nam i kamete da se odmorimo odmori na njime, što znači kad stanem na namaz, to je moj odmor. Nijedan ibadet nije propisan ko teškoća, samo ko odmor, ko relaksacija i tako treba prihvatati. Ovaj rekao, kaže idem ja malo da se provedem, dosta mi je ovoga, idem ja sa svojim bratom, pa ću se ja pokajat, primičala moje pokajanje ili oni što kažu mogu ja da pijem, da sve što im otiće, pa se ja tu pokajat, ja sam ako ovoga dobar. Međutim, mnogi se tu prevare, velika većina. Malo ko uspije ostvariti je svoje ciljeve želje. A ovaj njegov, kaže, brat koji je čini ovaj šrp. On je razmišljao, subhanovoj, moj brat klanja, posti i ibadetu je, šta ja ovo radim? E to ono kad su ljudska srca, Allah je samo poznaje. I kaže, ovaj krenuo da se pridruži bratu u ibadetu. Idem, kaže, nećuš ovo da radim. A ovaj krenuo da se pridruži njemu. I dešava se da se kaže, ovaj, saplete, niz tepenice padne, zakači brata, padnu dole, niz tepenice, mrtva oba dvojica. Biče ljudi proživljeni na onom za čemu je zatekla smrt, kaže Resulullah S.A.S. i kaže, djela se cijene prema njihovim završecima. Ovaj što je krenuo u pobožnost, iako nije dotada imao pobožnosti, on će biti proživljen, s tim nije to. A ovaj što je krenuo u razrad, biće pri... ovaj, s tim nije to. Allah poznaje ljudska srca, E ovo sve nam govori da budemo ustrajni, da budemo znači, u jednoj ustrajnosti. I grijeh, braćo i sestre, grijeh dovede čovjeka dotlije da može skončati nekako drugačije neko kako bi želio. Je još jednom pocičan, kaže prvo sebe. da Allah Đalešanu nije rekao živite kao muslimani. Naravno, Kur'an je objavljen i sunnet da bi mi živjeli kao muslimani. Ali eksplicite je naveo, veljate mu tunne illa ve ento muslimun. Ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. E kaže, čovjek je stajao na svojim vratima, tuda je išla žena, bila je i čestita i pokrivena, tražila je hamam U to vrijeme, znači kad su bili hamami, javna kupatla, nije znala put i naišla je na vrata, bila je lijepa i ovoga onako pitala, znašli čovječe, Gdje je taj, taj hamab? Gdje je to okupatilo. On je zna. Evo kaže, ovdje ova vrata. I ona naivno uđe. Kako ona ušla, ima ona sredalinka, ona što poziva malo na razlad, kada za njom ujo zamandali vrata, pa vi sad vidite što dalje je biti posto toga, tu završao. I on je zatvori vrata za nju. E sad ona njemu kaže, naravno, ona zna što je sa mnom nju uveo. E kaže, dobro, uradio s to što se uradio, nema problema, da nam donesi to i to da malo uljepšamo ovaj svoj trenutak kad si već zatvorio vrat, Hai nam samo kaže to i to donesi. On se dobro dovolju, misli ona stvarno, bila lijepa žena, ona stvarno pristala na to. On izađe da dnesa nešto normalno, onak pobjegne i on kad se vratio, nije više našu. Čitav život je on, nakon toga govorio, gdje je ona što je tražila put ka hamamu. Kad su mu govorili na samrti, Reci la ilahi la la. taj grijeh znači to što je zanijetio, dučenio i grijeh, on ga nije uradio, samo ga je zanijetio. Kaže, na samrti je govorio, džej ona što je tražila put ka Hamanu, tako je umro. To su bile riječi s kojima preselio Nahiret. Tako da, o kovi stvari treba, treba razmišljati. I ovo su veoma upečatljive stvari. Zato je, kaže, Rasulullah sallallahu alaihi sallam ostavio mnogo dova, mnogo dova ostavio kojima se Moli Allah Đalešanu, da nas učvrsti na pravom putu. Molite, braćo i sestre, da sala učvrsti na pravom putu. Molite. Da poveća nam uputu. Jer koliko god smo upućeni uvijek, to može još više, još bolje. I kaže mi šedanom da nas učvrsti. Jer je Muhammed a.s. Slušao sam predavanja učenjaka je kaže da je čak na svakom namazu učio Allahumme jamu kalibel kulub febit kalbi aladinik. Gospodaru ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Ovo je doba koju vam preporučujem večeras. Gospodaru ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Učite tu dobu stano. Lijepo bilo svaki dan da se ova doba prouči. Kažem, ono sam da sam čak na svakom namazučio. Ova riječ u arapskom jeziku kalb, srce, dolazi od kalebe kallebe, ukalibu. Što znači okretati, vrtiti. Srce je zaista prevrtljivo. Ne može nekoga da podnese sutredan voli tog čovjeka. Nekoga voli, poslije toga ga više ne voli. Ma velikih ljubavi, 20 godina, bez godina, mrze se. Znači, je srce, ono je prevrtljivo. Pa kaže Allah koji kojoj okrećeš srca, a naša su srca kod Allaha, On ih okreće kako hoće. Naravno, opet shodno našoj iskrenosti, to mi je što mi želimo shodno našoj bogobojaznosti, naši treba molte ladu učvrsti srce u vjeri njegovoj. Ako je večeras lejle tulkadr, ima znači i dova, možete večeras ćemo klanjati taraviju, vitre. Kad dođete kući, vi možete opet uzeti abdest pa snijetom dva rekata iz abdesta. Pa ako vam to nije dosta, možeš dva rekata snijetom salatu hudže, da, da imaš želju, da imaš neku molbu Allah u Allahu, Đalešanu, Jer ako je ovo večera sa lejretu kadr, sve će biti ispunjeno čovjeku. Sve će moj Allah zašanu dat što ga zamoli i što njega, što njega zatraži. Pitala je Aisha radijallahu anha, ja rasulallaha, šta da učimo? Kako da molimo Allaha za lejretu kadr? Pa je odrekao, Allahumma inneke enta l'afuvu tohibbul afe fa'fu anni. Ili fa'fu anna. Jednina ili množina, svejedno U prijevodu, gospodaru, ti si onaj koji prašta, voliš oprost, pa nam oprosti. Znači, opet ovdje, za nas je to možda malo beznačajno, vi nešto veće je da tražimo. A kaže, poslije sa sredem, tražite oprost. Jer evo malo prije, čovjek ispriječa sad znači, gdje mu je došao čovjek i kaže, prije godinu koliko sam umro, evo tek sada sam položio račun, ispitivan sam bio. E zato taj oprost stalno od Allaha treba tražiti. Jer ako nam Allah oprosti, ako mi oprošteni izađemo u predalavnostno bez grijeha, nećemo ju dugo polaga traču. A polaga je računa isto oko granica, ko carina. je što s puno kofera dođe, s puno protljaga, on će duže biti pretresan. Znači, s puno više imetka, s puno više riječi koje je zgovorio oko što ja i tako dalje. Onaj ko je manje toga imao, on će brže i proči granic odnosno odnosno carinu. Znači, da će ova dođeš jednom je gospodaru, ti si onaj koji prašta, voliš oprost, pa nam oprosti. <laughs> Sinoć jedna žena pitala ima ćerku na udaju, nije me pitala se ženi može je sam, nego pita, ovaj kaže ima znači ćerku, hoće da se uda, ima ona uh, monka, moželi smo između dva bajrama da se to desi. Možda između dva bajrama. Htio sam nešto malo ovim stvarima da kažem. Uvijek je, kako god okreneš, između dva bajrama, nema više od dva. To je jedno. A drugo, ljudi unim pitanjem nije te možda li znaći između Ramazanskog i Kurban bajrama. Ramazanski, kad se završi, počne mjesec Ševal, pa ide je Zul Kade, pa ide je Zul odnosno Ramazanski bajrama. Znači neka dva i pol mjeseca, nešto manje vremena ostaje. E, zašto mu ljudi pitaju Ovo vodi porijeklo od Arapa prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve svojom praksom i čististi ovo jedno veliko osvije vjeri. Ova stvar ko njom vjeruje može godas tu težak haram, širk, lahu džalešan. Pa je Muhammed sallallahu alejhi to i čistio. E, Ima va mjesec po što Ramazana što dolazi, Ševal. U prijevodu Ševal dolazi znači u jedno glagol znači otići, razici se rastaviti. Pa se u šarapi izbjegavali da se žene i u mjesec u ševalu, a to naš narod prevodi između dva bajrama. A Aisha radijallahu anha kaže, poslanik sallam, me oženio, ženio se sa mnom u ševalu između dva bajrama. A koja je žena ljepše živla sa njim nego ja, iako je znači im oženio između dva bajrama u mjesec u ševalu. Aleikumussalam, arhamatullahi barakatuh. Što znači to nema nikakve veze između dva Bajrama, dali bilo kako između dva Bajrama ili između strikno Ramazanskog i Kurbanjskog Bajrama. Ima dosta ljudi koji kada nešto dobro se desi, umjesto da kažu alhamdulillah, da kažu mašallah, oni gledaju kakvo dobro drvo da nađu i da malo pokucaju. Ako nema dobrog drva, ima bosanska glava koja je tvrda, liči na drvo, onda to kucaju. E i to je jedna praksa koja je jedno sujevjerije sujevjerje, veliko sujevjerje. Može čovjeku ušir kodvast. To nije naše braće i sestre, ne smijete to raditi. Nije to malo. Nije to mala stvar, to je velika stvar. Mala je za uraditi, ali velika kod Allah dželešanu. Ja sam rekao čovjek nekad izgovori nešto malo, to može biti sebe buduđe u džennet. Nešto malo izgovori na brat i pašu može u džennet zbog tog uči, da ja Salla sačuva. E kažem ovo kucanje. To vodi i porijeklo od ljudi koji su živjeli Davno, znači prije islama, živjeli su u Velikoj Britaniji. Zvali su se druidi, bili su to starokeltski svešćenici. Njihova vjera bila takva da su vjerovali da u šumama svako ima svoje sveto drvo. Vjerovaju za tim njihovim drvećima žive bogovi. I kad bi on znači, imao neku potrebu, kao što mi imamo, svaki insan, on bilo šel do tog svog drveta, tamo bi molio to drvo, vjerujući da mu je tamo Bog naozubila, I Allah bi mu nekada iz svoje mudrosti dao da mu se ostvari ono što je molio On sad naravno ne što znači, to od gospodara jedinog lažno šanu trčao do tog svog drveta Kad bi došao tamo kaže pokucao bi ovako malo to je značio fala ti Bože što smo ispuni ovo što sam ti ja od tebe tražio Znači muslima ne smije raditi ovo je daleko od nas i od naše vjere Kad ti se desi nešto dobro kaže se alhamdulillah Kad vidiš nešto dobro kaže se mašallah. Kada se obraduješ, kaže se Allahu akbar, znači stalo zikr. Jer velika je razlika, to je razlika između ovih naših ljudskih dova i poslanikovih dova. Kod nas kad neko preseli na Ahiret, kod nas ubosni bašum sagosum, dosum sagosum, a u Sanđaku nije to na Turskom, nego prevedeno neke zdrava glava tebi i tvojoj porodci. Znači ovo u bosanskom, Turskom u Sanđaku je ovo prijevo toga. Dok poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, kada bi znači neko preselio On mu reko inna lillahi va inna ilaihi rađu. Allahovi smo i Allaho se vraćamo. A ovaj odgovara, inna Allahe nas sabirin. Allah je sa strpljima. Vidite, Allah se spominje stalno zikr. Kada kod nas djete kihne ili čovjek, kad čovjek i kažu na zdravlje, djete kad kihne kažu pismaca, zdrava djeca, dakle, dalje. A poslana za mu treba odmah djecu naučiti od malih nogu. Kada kihneš, trebaš da kažeš alhamdulillah i djete to da naučiš. Nije to teško, to je za djecu Milina, on to vole da uče. A onda sa onom koji je kihnu, rekao, alhamdulillah, kaže mu se, jerhamu kella Allah, ti se smilovu. on kaže, jehdikumu Allah, va yuslihu balekum, ili jehdikumu ihdina Allah, uputi Allah i nas i vas. Znači zikr i spominjanje Allaha džaldešanu. Pa eto, alhamdulillah, nastavit sutra, inša Allah, klanjat ćemo sada teraviju vitre. Molim Allaha za džene ti riječi i djela koja vode do njega i da nasaču vatre žahnemske i riječi i djela koje vode do njih. Ugasivo je. Dostaj. Saratlil majd kvapiluna wasametbil azmi ilmun taliqi Wada khuttu sejra bi iqdamin jeru ili korni hikajatena Hinnan surazva velfalaki Hinnan surazva velfalaki Hinnan surazva djelan tazmu Hinnan surazva djelan tazmu Tazmu kem بس وك النجم المعتدل رسمت رسمت رسمت